بسمان الرحیم المقصد الثانی وی مقصد دویم او مبهس ثانی المردود بسبب شقت من الاسناد وَيَذَا رَعْوِيدُ سُقُوت دَوَجِنَا حَدِيث مَرْدُود دَي وَالْمُرَادُ بِالسِّقْطِ مِنَ الْإِسْنَادِ او دَسَنَدْ لَدُ سُقُوت سَمَتْ لَفْدِ وَيَا الْمُرَادُ بِالسِّقْطِ مِنَ الْإِسْنَادِ اِن قِتْوَاعُ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ بِسُقُوتِ رَعْوِل انقطاع او کټ کې دل د سلسله د اسناد دی پساقتی دود یو را وی سرا او اکثر یاد ډېرو سرا اے د سناد د منز یو یا ذراویان ورزې تدې عمد من بعد الروات یعنی قصدا د باذ رواتو د سکړي او عن غيري او عن خيري عمد يا بغير دس قسنا من اول السنه دي يا اول سنه نا يو يا دوراو يا نغرزيدي او من اخيري يا د اخرنا او من اسنائه يا دا غير د مرضنا سقوطا ظاهرا يا خسرن سقوط دي چيتور خلقي معلومي او خفیا نه یافت دے چې ماهرین د فن په پوهه گی انوا السقت اغا اقسام د غرزیدو یتنوع السقت وي تقسیمی گی دا غرزیدل د اسناد نه بهسب ظهورې پا اعتبار دا ظاہر والی دی دی او دا خفاد دی ایلا نوعین دو قسمنو تا ورہ دا سبق کتا سو مخکی کاتے نو بیام سگرانوالی بناوے تا مونچی لن سبق ہوایو تا سو چا چا کاتے لے لہ سو ندل ته غډېرو روچت نکوه تاو زنانو کې وګورئ چې چا دا کتلې اوستو الله سوچت کایدا زنانو ناري نه ائے وې موږ د الله سره واده کو چې جوړ او نوې سبق دواړه بګورو وای زموږ واده د الله رضوان دي د الله په کور کې چی مونگ با نوی سبکم گورو و زون با بیادهو مو داسی مونکو نمونگ با دیخپل علمی سفر کی خیانت کڑی ها بای این دی پا لوگو رگی لاتا سوز دا پکو دا لاندناس چی ادالا بجلیدو بندیگی نا دا دی خلقو پیسی جی لگی دی او تا سبک یاد نکی او دا دی پکی دا لاندناس تی سبا سوابه اخرت کې سرمندر نو باسي سوق پاتې کی غا د مدرسې روډي خوري چا د پاره غو د مدرسې جوړي ورناری نه زنانه کارونه کوي دا زنانه طالباسي د دې په ځای ګور سوق جامي ويږي سوق تنور کې روډي سوق زه چارو کوي او يلته وي چې دا سبق لذی اسوک پټو کار کوي پلار ورونه وځيره مو محاسب نیو يو خدای او مو لېګلې کاله د بخښنې سبب جوړ کو سپیړګی رپل دګیار خولې دی بایګی په دې گرمای کې په جوار کې ګوټ کای او بنه غه د دې څومره خلکو بلاسي استه بګریوان سبق گرانی گیزه که طالب لیشه غنه نوی گوری نزور گوری مثال در لیمثال پیش که سرگن راوی غرزید لی و نوع من السرگت و ایدا نوع دو غرزیدو یشترکو فی معرفته ال اعمتو شرک دیده دی پا پیجندو که اعمت دی علم حدیث دفن او غیر ددوینا من المشتغلین بی علوم الحدیث چه غی مشغول لی پا علوم الحدیث کی ویو عرفو حاز السقتو پی جنده بشی من عدم التلاقی بین الراوی و شیخی هی. عدم ملاقات د بنادم تلاقی ملاقات نه شي په من دراوي او د شيخ دد کې د وي مافلاني د حديث اورېدله فلاني د ملاقات نه شو کوم ځکه اورېدلی په خوب کې روایت نشي کېږي د خوب کې بي دي تلو د دا کله پرسه خو شيخ کې را خوب کې را له شوه شو هراله چې دا شو کا امال ينهو لم يدرك اسره یا خدای دې چې د هغه زمانه نه مونږه دې دې دې ایوې زمانه دې د بلې دې او ادراک عصرهو یا زمانه مونږه لکنه لم یجتمع به دا هغه سره چې د پسندګۍ کې چې جماوالي مخنه راغله ولیست له منه اجازهت ولا وجادت نورتا اجازت وی نورتا وجادت وی اجازت ستوی وای اوراوی دے او د یو شیخ سره ملاقات نه لیکړی کو یو شیخ وای ویجستو روايات مسموعات ل اهل زماني عامچی څومره روایت د خپل استادان نوریدلی ما د خپل زمانې دی ټول خلکو ته دی اجازهت کړي کده دا اوریو بیان هي اجازهت پوښوي که پوښی نه شوي دراوی د خپل شیخ سره ملاقات نه شوي خو هغه شیخ وی چې ما خپل اوریدلی تمام روایات د خپل دور تمامو طالب الایمان ته اجازت کړې ویجادت دی ثوي چراوی لا د خپل شیخ کتاب ملاو شو ا دې د خپل استاد ختم پیږي نه اوس دی د کی دې کیدې روایت کې کی د شیخ نه دې ته ویجادت وایي و من دراوی کتاب دی یو شیخ د شیوخونه د دغه خط پیجلی ا د دغه کتاب روایت د شیخ نه کوي ادبه حسر سر روانم دي پښوی په اجازه او وجادت باندې کرا او شکر رب از خلق راشي وای مال اجازه توګه دا دغه خبره کوي ذکا اذن عامدی کله سوکراشی مولایره مستاس مشکات او اجازه مولا یا اجازه ته قرآن درس وکړو د څوک چی خبر نه او اجازه له سوال د دې علم د فن هر و ما اجازت اجازه کړي بس ته کوه وای نه وی دل اجازه ته نو اجازه د ذلک یحتاج الباحثو ویدی وجنا احتیاج لري بحثونکو په اساني وکي چې سندونو بحث کوي معرفت د تاریخ دروازه تا اے د عالم دي تړه محتاج دي چې ته په دروازه او تاریخ پیجنې چې دافلا نه راوي کله پیدا کل دے کله ورته لانه یتضمن بیان مواليده زګر دا تاریخ دروا رواتو متضمن د بیان د هغه اوقاتو د پیدا کیدو د دیته و وفیاتهم چې دای کله وفات سی و اوقات طلبه او هغه اوقات د طلب د علم د دچره په کبه وخت کې علم پښه وته و و ارتحالهم و غیر ذلک ود ویترل وګوره دا علم تاریخ د لپاره ډیر یو ضروری دی بسته بدغه دلړه دې ځان په پویاوي سبکه سان دې خوشي تاسو لګلګ ګورئ فور نور نقصان او خیانت کوي رازې تاسو پته نه لګي تاسو غو د دینه غني هي نو دا حقیقت کې د علم دین پا طالباتو کی دی اکاسی زی ارازی ندا بیا خیانت دے و نقصان دے بیا خیانت دے نقصان دے ندا بیا انا محترم اوردی من تاسو ته خوشاله ساتم شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب اصول حدیث اوره دا و تاسو په کراچي کې د وهدګول اسلامیک ډاتا سایټه وهدګول سره هم شان شوکی او په خیبر دوه خندا کې د سردار علی اتر خوشره مولاوی کی زیل 113 50